אשכח בניך גם אני, כרובם כן חטאו לי, כבודם בקלון אמיר. חתת עמי יאכלו, ואל עוונם ישאו נפשו, והיה חעם ככהן, ופקדתי עליו דרכיו, ומעלליו אשיב לו. ואכלו ולא יסבעו, הזנו ולא יפרצו, כי את אדוני עזבו לשמור. זנות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 ועל כלותיכם כי תנאפנה, כי הם, אם הזונות יפרדו, ואם הקדשות יזבחו, ועם לא יבין, ילווט. אם זונה אתה, ישראל, אל יאשם יהודה, ואל תבואו הגלגל, ואל תעלו בית אבן, ואל תשבעו חי אדוני. כי כפרה סוררה שרר ישראל, עתה ירעם אדוני כחבס במרחב, חבור עצבים אפרים, הנחלו, לו. שר שובעם, הזנה הזנו, אהבו הבו קלון מגיניה. צרה רוח אותה בכנפיה, ויבושו מזבחותם.